الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد ديجا بر الخبر الراشيد لي و بنظم قال الهجره غزوه الاحزاب يا د خندق غزوه شولا او بدي كي دو سوره حزب نزول مسلم راله دښمن له الله ماته ورکړو مجاهیدانو مسلمانانو الله غلبا او اکرام او عزت تیر درس کې دا ویل شوک یو شړې وګورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبته او شتی نه غبطې چې شړې د الله رحمت تم ساتي او د اخرت او دمه یو شړې با الله یې په دې دی شی طریق باندې کومه رسول الله صلی الله ځکه دا الله استاد یې چې د اکرامو کې دا الله اکرام دی بې د جې څه په خمزګر ګرځېدار مر سره روانو مأمګانو خولتلو نو ډاکانو د اختتاب کې وې تختو نو مر ورته خوشې کړو د په مکه کې خرج کې خدیجه کبرا واخصو د غینې ورسې به رسول الله له دې کې زموږ نبی کې سه اخلاقه ورته متشرکهېدل سلولو مرتبه کې بېدا بیان شو چې رسول الله ورته وادو کې ام ایمن د عبد الله سهوبین رسول الله له میراث کې پاتې و او د رسول الله د وفات نورسم الله دې لري د راز عمر ورکړې لري د ورس وفات شویل قیمتي خزه او چاته خزه او په ځای نه باندې به جړګو مرکو کړه ورونه انکار وکوي زمونږ د خوره د اوچت خان دان ولاد او دغه غلام مالک دی زمونږ الله یو تن راولې غلا وې ویلې وی چې الله او رسول کریم فیصله وکړي مومن دغه برکه بیس اختیار نه لري تسلیم شول ودو شبدې موږ چې جوړې را نغې ایسه طلاق شو اېدې تیر شو نو پنځمه مداخله بیان کړه چې زموږ اوسوس محمد صلی الله علیه و سلم په نکاح باندې واخسته کافرانو به دا ډنډورې شروعلې شپږم مسړه دا واچلې یو خو پنځمه کزه وکړو بل د خپل بچیخه جوړ کړه مانه ان ګوره زموږ الله جوابونه وکړو او به سورۃ سوره حزاب کې الله نازل کې او به ور سره نکاح د وليمي تنظیم د پردې احکامات انندرس د غزو د احزاب نورستا او د غزو د بن المستلقن مخکی محمد صلی الله علیه وسلم سرهایا ولیګل سرهدا من جبهات غزو د الله به خپل برخه منی چې رسول الله ورته قومندان وټاکیو دې په قیادت کې ایسه دښمن په خلاف په دې کې مخکې مخه خبر شي اولنۍ سريعه د زيد بن حارسه رسول الله تعالی محترم شخصيته ډېر مينو وسره در بچو سره د پلا سری هغه به ویل کې قرطاله قيله تیر در سي دا ویل شي د قرطاله کې اجمالي کیسه چې د رسول الله مجاهدین را روان و نو د بند یو ونو د ونلاند یو سره پرودې چي دغه د خو کی توره ده ځکه ګر شافه ټول حرمینه مو مدینه مو محصره و ډېر اوشد کې وشه و سره وینم ټې په واړول وي چې مدینه مدینه لا چې کل روان کې د رسول الله په نظر راغې ملګرو لی ویل وی هل تعرفونه دا سره پېژنې اخو ویل نه وی سید من سادات اهل الیمامه و دغه یمامه علیقې د قماندانانو سردارانو نیولې دی چې به د مجد نه به و, و, و دا کمه نجدې تن دی پورې ووتړ خو احسان سره کوي سر محخام به صحابو شوده ورکل دلړ مقصد پهکې دله نبی دا خبره و چې داخل خل زمونږ دا د اماو نه متتاثیرې شي زمونږ دعاگانو او زمون د ملګرو د میې مححبت نه بې زړ کې د اسلام به شان شته وقا وردن شي سبا چې پوښتن وک معده کتمه تا سره سر دي. او غوړته به ان تاقته لکه ته شړې وښنه غره د وینواله <سؤال> به یو لک فوجانو رم يا رسول الله کزري ماته پوځ درنه وکي او کچرته مصر احسان کي کولی شي منم او کفي شيخ لفي شيواله رسول الله ايسو نو علي سبب به ون پختنه وکړه چې سر سریا سما ما منصحاله درې دې خبر لګ رنگ ویکته احسان کوي زه منمو کو ودي وجه نم دي لوي سره او کمال اخلی مارا د الله نبی ویسونه لري درې مورشه به هم رسول الله ملګرو لري مچ عيد الله شي لکه خوشي کوي چې خوشي کوي لاړو وبندلا غسل وکي او راغوي ویلي اشهدو الله اله الا الله واشهدو ان محمدن عبده رسولو په اسلام او شرف زمونږ رسول الله اخلاقونه ده ملګرو د اخلاقونه ورته ویل شي زه مشالمتو <تصالح> کزابره لګیلوم ساده وجلو بارا او نه پد عمره خو پکدا ووشو چې ستا مجیدونو زه اسیر کړم واستخ ولیر او سمڅه چلې وې زه عمره وکه عمره لاله نو چې کله طواف کو نو دی طلبي کوي لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لک مشرکان بو ویله الا هو لک تملکه ما ملک دا خبره شکله فمامت تکرار نه کړو ونی ویلکه تپن سو بشوي لار نکته ری خیر بریکول بابا خلاړی دوړ ته ایمان را وړه ده پر رسول الله باندې ابو محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه قیدی کی یته پس موږ سره اشری دوی ویل کز چرته اسیر شوم ګورسته ټول غلط دانش موږ د علاقه راځي قسم پر الله چې دا به در باندې من د کما وختم ولې ګرو قوم په ارص بن کړه یو یو چې ایمان را وړي نه د را وړه خو غیرت پکې راغې غیر عربو کې د غیرت مقومی به یو ورې شمنګ بلې خوشي کو بده شر چې غلب را خوشي کوي وې دا په هغه وخت کې را خوشي کیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم اجازه وکړي د الله نبی له بخته له وي आकाशدان چې الله له هاژا کوم خپل ولین رسول الله ډېر رقیق القلب انسان او ارڅه و درا خوشي کړه یو مصالده او شوا دمه نشه مصالده او شوا دمه غزو غزوه بل المسلقنا مخ کې رسول الله یو وکړه غزوه تو بني لحیان دا مکه نه ده قديد علاقينا مخي ولا قدا غران علاقه او بينه اقزل شي په کوم ځای کې د محمد رسول الله هغه لسم الجريشي دني شي ورجې علاقه عاصم سيدي خبير سيدي او غيره نبي كريم عليه الصلاه والسلام دنه انسان ډير ځري انتقام نه خصوص صبر وکاو چیکل بهکه هر څه زام برابر کنه به دشمن له گذار ورکو خوده شي گذار او اسم گذار زانه ورته خلي کړو دوسو مجاہدین د ځان سره وافسه وېزي چې زو په خپل من امیر مقرر شو او په مدینه منا وره باندې ابن امي مکتم د امیر مقرر کې دا معذور صحابي وزه کېو خليفه تا کړ به کار دی تر څو دا فتيور مشمناو دا مشکلات حل کېږي دلیل به دې باندې شته لږ صحابي به شي منځ ذکر رسول الله دوله اسره د خپل امیر اونایي مقرر کړي ري په خپل ځای باندې دلن وړي روخيار امیرو اوخيار کمانډانو تګټي توریہ اول ده شام به طرف باندې لاړه مثلا که هو که د غنورسه برته به بنو لحيال را کله به قولی توریه وکړه طلوبه تور حمل نو به ور جلا کابل له څومره مزل ده په څومره ګڼو کې شړې راشي غو لار څنګه لا دشمن به دشي مشروبو شاد او د برکت دشي وکی دغه خیر امیر کاری وکله شی به لحيال را نجدي شو نو اول قبرستان لورې غي دا اغلس کسنو قبرونه لا شي کوم شی د او کما جوندتی را غلي ويفترحم عليهم رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم دعاګانې وکړي وداع اللهم اوريد دعاګانې ورته وکړي د مړو په شمرونو باندې چې دعا ورته وغواړي اول اسره مګې وڅټل او سره مې بخپل نشم بګم د دعا ویلش د شي باندې کې قبر لرېږي د قبر ته وغواړي ته دې قبر لپاره کل غریق متقوی زاد بس دې لګي او سړی چې ابو اخر سره په لريت کې ور چا الله سوراشوي زموند دعا دوجنه الله د غروب انداز باندې خیر وردن نه کوي دا به نه جوړي چې خبر falo ور زم او الکه غلط دعا غوړم دلاله وسيله کوم نناره و وسيلي دي دلې ویلې شو کفرو شرک او سنت صدر بکاره دي جائز وسيله څنګه الله نن الله له شرک پیش کول دیم خپل عمل الله له پیش کول دریم د مسلمان سړي دعا چښوندې څلورو خپل احتیاج او پنځم محمد او پر رسول الله باندې درود او شبغم ترغيب وترحيب کې راځي مصدر از حاکم کې اللفظ رب بنا ويل ابن عباس سے فرمایي دوان اورته وخته دوان اور شنوري په کومه عملي شروع کړو او چا شهيد ته ورغړو چې د الله نبي راغلي دي رسول الله ورې بارو انسانو انسان طولوت کوي زعلى راس الجبال دي غرون لا د الله شو تقریبا د اوره درې در در سلوري تیرې کړی ځکه دا رسول الله عادت مبارک داو ندری ورز و دا او چې هغه وکړي او زه مه حسره کې نو درې ورځې پورې سره د ټول مجاهدینو پاتې کې دو مقصد داو چې دشمن داونه او چې هغه د محمد شری کی عمله توکړو بس دا کامیاب دی دا چې تر څو موږ سره جګ جبهي جګ نشي کولای د نبی ورته یې که چې تر څوړي کې د اراده د مقابله یې اسما مجاهدین پاتې کې موږ اړهولې دا د رسول الله شهمت غرور له بشه مجاهدین ولېګل غره خو ور داخله شایب خو پردا چدا خلک څنګه خلک به ګره نه ل ده غصبن علاقه هغه ژه ورغه ژه د مکیو مدنیو په ما بین کې علاقه د مدنیو اته ملولان دی ل شس وران د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قیادت باندې دی ولې ګل مکیلا په څول باندې ورش ان تشور ولا ورغه مکیو ولنه ده ځان کې دوچې د محمد صلی الله علیه وسلم مجاهدین کوو تمرینات کوي دی قول چې بدوي کې رو پروزین او دا ډیر بهترین عبادت دي چې اکثر انسانانو د دینه غفلت کې واقع دي زموږ مشر ټول ځین دا جوړ شوی چې بهترین عبادت درځل کمنسکوا حج لاله شر عمره لاله شر تلاوت وکا قیام اللیل وکا لیکن د خواش خو خلکو بندگی او بهترین بندگی چې زمنګ الله په خوشحالي کې غت دا چې کافر انسان ستا په عمل باندې بیت خپش او دغه عملي وزن لا انبي او لور کړی د مجاهدین لا پدی مانس الله ګرځرته خوشحالي نه چې بس خپل بندگی کوو کا خاص کافر به خپکول بکاره دی اقبال شه فرمایي یا وسعت افلاک متکبیر مسلسل یا خاکه کې اغوشه متشبيه مناجا و مسلک مردان خداګه او خدا مس یا مسلک مولا و نبطا تو جما دا و دې شي شون اختيار کړ چې د زما کې وسمن په ما کې د شي ګردونه سالا پورته شي کته چرته جماعت په کونج کې ناس کې سبحان الله وینه د مناسبه د ګټو به یو مثال دی ډوټه و سبحان الله او تم و سبحان الله بلکې د شي حرکت شروع کول فکار چې کافر انسان ربانه کوشش لکه امام شافعي صاحب دې شر تموت عضدو في الغاب جوان وما تانو تحل کلاو مامي شافره متله فرماي په غونو کې ري دلوګ نه م شوه او ب کار کې د ګډې به ض ل شوي د کوکرمان کوونټ وکړه ځکه د خلکو سره دقه مس لکه مالسین وګټ سنګه پیدا کمه ترګي کور نهوي او کمهشنبهوي او کم کاپړه غندو د وړيړې د دا د جمعمي شافره مت فرماترینون د اق انسلامان د چېقب و غونو کې دشن به مقابل برري. نو رسول الله دا کسان زکه ویل غل چې دی په خپشي څور له ستلځه ال تفاتشو دغه ځنه ورسره راغی مدینه منورې لا او څومره غنیمتونه جنولو دی برې ملګرو باندې تقسیم کړه غزو ورته زکه ولی شي چې رسول <سؤال> الله <سؤال> پاک په تشکیل شوه او دریم په کدا و شو سریه د اوکاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنه دړي بهترین صحابې رسول الله فرمایې دا خلکو مبا نه پيش کړې شو جنت لا داخلېدل اول بنی اسرائیل او دغه نور سه بیا اسما امت ماغه ډیرو غنل دغه اسما امت ډیرو هي طرف روان وو شپ طرف روان وو کسان چې بغیر د حساب کتاب نه جنت نتلل اغه سوه یلا سرخون معنی د بل طلب د دم نه کړي نه بدخلينه ولیدا او نه دغ شر ور کړي دی او علی ربهم يتوکلون او خپل ربانی ځان سپاری د ډې بهترین عبادت دی نه طلب کوي خپل ځان خپل انول اگر کدا جے زمشین لکازیت تحقیق شیخ الاسلام ابن قیم لگرید سلورم جلد عبدالمعاد کی دیسر سرور شپیت نمبر صفحے نیولی تر اتاتے یتشب دوری امام قرطبی اول جلد کنز العمال لسنجل کی او امام الحوسی پنز رسل سنجل کی ده تشعر ده. دا مسئلہ تشکڑے لا او دقشن بدفلیننی نیولا فقفل ربن ازنس پرلو دا گون شان نو ور کول او کاشہ سبیول یا رسول الله وی مال دواواڑا چ <شي> رب العالمین ماته وګرځي و انت منهم تداغویني یو بل ملګری ولیا ال رسول الله مالم دوا غواړ وسره بده خبرونه وکاشه مخش یاخد امانه چې بده بل ملګری د شه اهلیت نو لکه کوم اهلیت چې الله په یو کاشکین خوذل لري او یا ته دیو چې اوس بهار ملګری چې شمال دوا غواړ او مال دوا غواړ مال دوا غواړ پیغمبر دا خبره مختصر کړه دې په امیر مقرر کې سره د سلویک مجاهدینو به ورشي دیځه لوي شکل دوی غمر الخیله اغیزه کی دشمنان تفتیدللو دغو غنیمتونه غړي به ځای دار روانې کړي ځان سره او دا بهترین حلال مال لې دا په دیو جو من حلال مال د بهترینا چې دخل کو په دماغو کې دا خبره پرې نو زیشه لکه دا مجاهدین خلا ډاکی کې دل تورز او التورز نه بهترین مال حلال مال چې رب العالمین دې خلق له ورکی د برکت نه ټکمل غنیمت مال لې به ځان سره روان کی درال غالبا د مسلب رب العوالیہ جماعتا کی شویدہ سالورم ابی کا بگی دعوش یو لسکا سند محمد ابن مسلمہ په قیادت کی وزیل اولیگل بنید زی قسی علاقیلہ چی علت بنی سعلبہ سیدل رسول اللہ ملگر و لیویلی محمد ابن مسلمہ اقن و جوان و تکڑا ملگر عمر سے فرمائی کہ زرکا پیران پی یو خوای یو داورد پی میادان گی زان لخوش گیدہ پی کامی بی وې د شيکل وله ویل خلکو لا چې حالات وروړه چلګا داس موږ په خلاف باندې رښتې عملیت که کنه وېکل شهادتلو نو دشمنانو حالات کې شپګلې وغه ورته سل کسان په کمین کې کېنه وله تکرشاسو ورانه وېمره وې سو جګ چې کل جوړ شو په دې وخت کې دنه کس نه ټو شهیدان کړل کله کله مجاهدین په ځوابونه ورځي او حالات معلوموي خو په دې کې د وشي چې اکثر مرګ لري ب الله عادت او سنت دی نو خیر دی محمد بن مصمم بګې زخمی شو نو زو زری د وینې را واښه او په دې سره او په دې مخ باندې راښکلا او په دې شیطانو کې ځان وګرځو دښمن له تا او دوخر مجاهد کار یو مسلمان سره په با دې لار باندې تیرېدو محمد بن مصمم چې نظر ورغې نو د شی ویلې ان لله وانا الیه راجعون دا خلل قومندان د مجاهدون شهید در خبر کل <سؤال> محمد بن مسلمان او ردن و اسر و جش و و جلگ مسلمان دفع اشار ایلیه اغلی اشاره او ردن و جلگ و زخمی و مدنی لمورس واس در روان کری و او روان بنزما و مدنی مروری لراغی نبی کریم علیہ السلام و ابو عباده بن جرح لیویلی سلویک مجاہدین و الان و دخیر نحر کسان و او در محمد بن مسلمان انتقام و الان رسول اللہ انتقام چلی پر خودو و او جلگ او مجاہدین روان کرد بني سالابت اطول تشتیدلی و سر باغی کی یو کس گرفتار شو اغم ایمان راو نه غی وجه نه شو زکه سړي چې ایمان راوخه به معاف کیږي غنیمتونه د انسان سره راو د رسول الله صلی الله علیه و سلم شپږم په کې به دا وشو چې نبی کریم علیه الصلاة زید ابن حارثه د جموم علاقې له ویلل د مر زهرنا مخ کی یو علاقه و چې باغیزه کې بني سلیم و شهیدل رسول وېله کور شذر خرجانو سره دا کوې زمو په خلاف باندې کړی د اتحاد یې کړل نو خپل غوته کېدله دوی له وس ادب ورکول پکار دي چې تاسو محمد او د ملګرو په مقابل کې د دشمن سره استیحد کړو چې د مجاهدین مناه قدمي کې او تلل کېږي وس دوله وال پکار دي زیرمن حارسان وي شو ورزا دیشګنه بشو روان شو نو اږیزل شکل ورغه د جمو ملګر ټول دشمنان یو زرانې به ونی ولا ارغو ورته ویلې ما له سوي نه زه متصل یو کور وکم چې پاجي د دوی قیدین او خان غړي به زي ارص پراتري و چې ډېر ښه ده وې چې کله ورته ده کور خو ځونه اغه نه مجاهدونه هغه قیدینم را واست راوخ سې جوړي بل ځکې خان مر را روان کړو غنیمتونه رسول الله لې چې کله خبره وکړه يا رسول الله دې سنان موږ سره دا کومه کوي چې دا دې مافي او دې خوندې مردمافي او شډير مالي مورکي دین د اسلام دا کومه احسان دین به حل الجزاء الاحسان الا الاحسان چا چ سره نه کیو کنه بیا باندې کی کوي کافر ته باندې علیکم ورحمت الله تب متقشن جواب ورکې ابن قیم فرمایو وکته وال پی سلام اجو السلام علی من اتبع الهدى ولی اغمل ذش الفاظ ولی نو جواب نس په کار دی ځکه دا حد لیند او سلام پینځه زین کی حرام دی پویوودی حرام دی دغه شان بدتی انسان باندې خو اگر انسان باندې چی ګناه کبری کړی بولو براس باندې نه سې پر پیدا کی وغه خوش اخره زنان هم خوشکړه خاوند ورته ماف کیو دا نور انده شد عمل ورکی ومه په کداو شو واج نه وکریم علی سراتو والسلام یو بل سره یو لګلا د زید ابن حارسه په قیادت کې در رسول الله لړر خک انسانو او تکړه مجاهد اکثر سره یې د پوکماندني کې شوړي وې د عيسر اخی له ویلګل در شه غن شو باغونه و رسول الله ورته ویلې چې دې قریش او قافلار اروان د عملګری ورته بده غونډې کې بده غرونه کې بده غرون وونه کې پټکا تقریبا یصل چکله دشمنانو له ټول بسراوني شو خالصاله کې راولې وی ژرې مې حارسه هم دغه تكتیک برې مجاهدونو باندې وکړ چکله دشمن دې چل راغې نو پاغې ابو العاص ابن ربي چې د محمد صلی الله علیه وسلم زمو د زینب رضی الله عنها هغه ب کې راغې وی نیول چکله عرس وینول نو د ایران روان کړه دې نه په دې مسمس کې ابو العاص ابن ربي ته تکتې دو چکله له چې مثلا انس نه نباغا مخ چې دا براليږي بدر دا واقعته راښويه و <im <im و هغه له ځان ورسول چې مجاهدینو خدایم مثلا وکړه وروسمه وځي زستخ ولعالم حدیث کې راځي چې کله ز سر مو رسول الله وکي زنانه وروسه سر کې ودرې نه په دې وخت کې د جمعې نورو سره یو زنانه اواز وکي ویل چې ما فنا ور کړی د ابو العاصم ربيلا رسول الله ملګری ویل د اوازم ووریدو د زنانه و او و داسمه لور درا قسم الله ګوره شرط مکه ماندی د مسلحت کړي نهونه خبرم چې دار غلې خودی امن دل اور کې اسمن تاسو ټول بورته امني ټولو امن دي دې کې اشاره یو مجاهد مسلمان شاله امن ور نو ټول مجاهدين ورته امن ور کې تر سو پوری د اسلام ایو خبره را کړش د شي بنې چې یو کمانډان یو څو وي او بل, بل, بل جنجال جوړيږي د اسلام به تدریجي جوړيږي خوشن په کې دا چې د امن ګور حربې کافر لنی ني کا کافر لکم جبې کمانډان امن ور نور مجاهدين په باغ کې عملیات وکړي عقد وجل دي او مېله عبدالرحمن ابن عوفه <التقاف> امن ورکي لیکن بلالو لله نجاو تو ان نجا قسم په الله کدا چرتهن بچي زغورسان وژنم اوزان په اوروغو رس عبد الرحمن سيب لیکن دلان دلان دي په دي تور باندې اور دغه کې پام زخ مشوار به يو ولدي ابو هاشم ربيعه شماله خو امن دي لیکن د عملونه ما ګوراسه امانتونه دارا وړي دي مال برت راکي چې زي وسم او اغوري اورت سیم کم به براشل ټول مجاهدونه امانتونه ورکړه څلګ ورکړه شاډر چې څومره شاسو او مکی ولا لراغه ویو له اهلمکه منكن می د تخشیم غره کنه کار دی وک وی یا ساته چدا می تاسو تخشیم کنه وستا از ما دی خبره لغکه دی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبدو و رسوله غویکو فدی خبره چنیش تر حق دار د بندګی شوه در رب العالمیننا او غویکو فدی خبره باندې شمح محمد صلی الله علیه وسلم رسوله والسائر ایمان راو نو چه بیر ترغه وی په کې دی ملګرو تر خبرم ته ایمان راوند شي داسمه را قافله ته راو شي د بتول مون ته لادر کو مجاهدين ورته ویلي لکن ابو العاص ابن ربي ورته ویلي وېزه ابتداء اسلام کې دا خلکونو نه کوم چې په اسلام باندې مال را جمع کړي بعض خلکو لږ په اسلام کې مال رشيږي نو بیره ټول نه مسلمانی مسلمانې خو چې تکلیف چرته ور دا او خرچه راو دا یې ورسېب کې بیانې په اسلام دا شنه راټولو دا دو کې مو کې نه اسلام راوند چې ارسه مو تقسیم کړه اته مې خبره ده او شو <سؤال> نبي كريم عليه الصلاه والسلام زيد ابن حارثه دبه تشكيل ترس تر سلاخیلہ تقریبا دا واقعہ پرشب کیوشوا چ تر سلاخیلہ کلا ورغی نو پدی کے دولس مجاہدین وسرو وہی ویلے چ حالات معلوم ک اچھا خلص مو دشمن سر بچ کلا اندی وات جنگ جوڑ چھو پدی کے نہ مجاہدین شہیدان شو او د درې شو دی راغلم د دین منورې لوي ولي رسول الله اغمل ګری شیطان شو موږ زن را ور شو نعمتیکو جماعت الاخر کې دا وښولا چې زید بن حارث بن ابي كريم عليه السلام د طرفه يا د ترقه الاخر ورولېګو وي ولي ال تمسك حسان تقريبا ولا انت فاتش او پدي کې شلو کان د غو نه راوستو لسمه مساله به اندازه نه جابر سے فرمای شهیدی یو نشہ واقعہ جیش الخبت دے توجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ علی والسلام یو من دا ابو عبیدہ ابن جراح په قیادت کې چې د امت سید دی امین دی امین ولکه دې حقیقت فلیر او واندی او دا تشرع لا نه کوي جابر سے فرمای یو من شګل ولته انتظار کولو نو مونږ دا ټول توخره جمع کړلې کجوری دا دا دا دا او دام سره په شریکه خوړی خو اخر راکمه شولې نو به وای ولا په مونږ لا ابو عبیدہ ابن وې <مشور> چا را کما شه بد رید رید ان را کولې څومره فقره بري شهابو راغله ات الله سورج ومن پتي حالت کې پادش وې چا خلونه شنو ای وکا جوړ جو را کړه هغه بده شو چې مونږ و ما هغه بشده او بو ور وشکله دا خو غواله باندې رو په دې باندې بدون نس مون فارسی و و اخر ای وکا جوړ پادش خدمت شو وې بم مونږ ارمان کوو دیږي مجاهدون باندې حالات سره و سره په راس کې شریکی یا زمونږ اوسه غوښتنې انسانان چې په دې کې قرار لري او پراتي وقول کورونه دې وجړي دي بي سرونه دي نه دا کومه حالت نه سره خبري کوي دا مشكلاتونه وي به کو جابر سي چې کاش اي وي و خرمو کې جوړوي او چې اغمو خورل وي اغمس موږ نه فوشوار پک دشو فوشوار وي دې دري به د مخين غرسول وي دا دوړ ریوي تقریبا اتل سره دې ته مخرا کو <سؤال> وېدا فرکه کمتي او کې او کې دې اندازې پوري شکل خلاص شو ځنونو په غړاول زمنګه هغه بدن چې خارشي او هغه تر خپل ځای لراغې وې پدیږي کې ابو عبیده بن جراح یو وګد ووکرا و سو یو تګړو وګ سوhabi پاګې باندې و درو با و توريه پلاس باندې ورکړې دي پختې له نو ورشېدو دومره اوچت مې انبر وېدې مې دسترګه دومره وا جابر شه فرمایي چې موږ به کې ډېر له صحابه کرام وردننه زیدلو دسترګه دومره وې خراق فرک چې ټکلو کې ده رسول الله وعلى اله من ورته وی رسول الله من باندې د شهادت راغه وقر درې بلنګدا شهرو غرزویدت الله رزق او تحصیل درک یو غد شهالو کرامت معلوم شه د لولیا او د شهولیا ولا کرامتونه ورکی ولدا من الذين امنوا وكانوا يتقون توحيد وسنه عقده الله پس دین معنی خبر کی دن کی انسان دن کی کار لود دن کی امیشت الله پس ذکر الله لزن نشدونکي د فتنو لزن ساتونکو خلک د الله بدن خپکیدونکو عمل کوونکو او پټ عمل کوونکو کرامت الله ور کوي په دنیا کې دا معنی چې کل ژوندۍ وي چې په دې دننه سبا صورت نه نصیب شه دمر نورو سبا دی فا لکه د عاصم سبا د خو به سبا لیکن شیخ عبد القادر جناني شه دا مطلب ور کرامت نه چې وسړ د الله حق نه لکه دا ولي اولاده اوس داخلو کله بچم ور کوي دا ور نه د الله حق ځنه د مخلوق ځنه دی د مشه نه اوليه دیم ته دا خبره معلومه شوالا چې نبی کریم علیه الصراط والسلام دې دا خوراکو کې وتاو سرڅې شش تا وی او ورسول الله ته خپل خوراکو خو کې یاخد دا د بهترین رزق دی او بل د دی وژنې چې د دا, دا شبحات ختم شي چې دا بحرام او دیم ته دا معلومه شوالا کچرت یومایه اغه څومره اوچته اندازې لري اغه به اې قیمتي او درندوال لري نو اغه خوراک خبري دا چې به زه هغه راته دي او بلته دا ملو ماشي درې خوشي نه حلال دي مګر هغه خنجر سپه تمسا شم شته او دغه شنه چې دغه غیر دا د حرم انور شنه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا مساله ته معلومه شو اې ولسمه په کذا شو چې د او رضوه نبي کریم علیه الصلاه یو غزاله لاړو اغه ویل شي غزوه البنی المشترقه یا مریسه مشترک ورتزه کوچې دی خلکونو مشترک وبني مشترک موریسی زکه بنه چا غزه و د دوی حارث ابن درار ابن زرار ورتزه کونه چې دا ډیر شریخ خطرناک شړې و اراده لرله چې پر رسول الله باندې عملیت وکي پیغمبر علیه صلواۃ و سلم یو قاصد یو سړی ورولې کو چې حالت معلوم کا ابو براده الاسلمي و اغشک الورقه براده الاسلمي ود دې حارث ابن درار سره ملاقات شو و الله باندې اراده عملیت لري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغه چې شړې اراده لري پیغمبر علیہ السلام خپل بشوروته تقریبا د دریس او مجاهدینو سره پدېجه کې په مسجد نبوی کې یا خو زید ابن حارصه مقرر کئ یا ابو ذر سیبا یا نملا ابن عبد الله الشیبنا مانی وکړه شو دلته پریکو ویشکل روان شو نو دو واقعي وس یو رسول الله په حدیث کې چې په شرط په کتابونه کې بخاری کې روایتاره چې کله نو پهز کې پههغوی بارو راهغی و تختې دغټور غنی متونونه ممال تی راله دویم دا چې هغوی او قاص را ولی جاسو سر راول درسله ګ غون او مت هغوی وژلو ځکه قانون داره چې جاسوو که شله په لالس با ن وشي د غوج په کار کار داس څومره تقری مشادون ل کوې دشمن نه شي کولی دو پهوج باې مشادونله دا نقصان رېږي وی په کې جنګه موش تقریبا للس کسانې پهغ ک وژل چېلسس سان وژ هغوی و رسول الله قال اقوني ولو مالون وغير ذي ارث تيراوس جدت قال رواسن بديو زنانو و جوميريه پناما ده ثابت ابن قيس ورکرا اگر غريب صحابي و دي سنان له ویلي ويس سسر مخاطب کو من تمرا مال رکھه سبر آزاد كم اگر مال دار شړيلور وا او د امیر د علاقي ورته ویلي چې رسول الله عليه ورش م ده مال و الحمد الله النبي لدا عليه رسول الله ثابت ما سره دغه شی مخاطبه و کی مال من او غړ ما ساده کی مال رسول <سؤال> الله <سؤال> ورسوله تعالی مان ترکه محبت شر بني شباب تا آزاده کا مستر بني کا کوي او دله نبی دا خبره وري وکړه انظر الناس منازلهم منازلهم يو خدامانان چې دا د دوی د چته د قومي سړی لور وا په دا چې اکرامي وش او اکرامه دار چې محمد رسول الله <سؤال> په نکاه کې راش د هم د دیو جنا چې رسول الله پر دې قوم زمشي او عرب زمنه دې سخه پکې ده دا غوې پاکه ولده دین د وامر اکره وکي رسول الله مال ورکه ثابت ابن قيس او ديبه پنې کا باندې کړه چکه خبر شو چې رسول الله او سره وعده کړي د دی جويري رسول الله ها سره نو ایسه په دې وخت کې ارشد خپل غلامان آزاد کړو و دا خو د رسول الله سره غرينه منځ د غلامان جوړ کو تقریبا څلکه سم بده ازاد شو عائشہ به فرمایي بهترينه زنان نو جويريہ ايدي د آزادوري سره ويدي په ودو نکاکي سل مجاهد سل غلامان آزاد در رسول الله دا اکرام د واجبات امهات المؤمنين کې 10 مړلې شوې ده د ټول امت مشهما مور ده ډېر احاديث نقل قلل ډېر زاهد او چته زنانوا چې سر موږ دوی کې تقریبا په دي خپل زبانې بتلس په جوړ دانا صلی الله عليه وسلم ذکر کوو یا رسول الله ورطراغ چې بارو ته وې په خپل ځو سره ناسي وې ااو وې زه مثلا ذکر وکایم دا تاسو کوم ذکر کړی دا اخی ټول نه بي دي و زندروني بهتري ذکر ورته کړو کلم ان شاء الله غي برکه به خبر وکړو چې کوم ذکر اوس څنګه واغه وې دا مسله به کې نو د دین ورشبه په دې غزا کې دولسه مله چې مسله وشو تمره جګړه ونشو یو حشام صبابه چې هغه په خطا کې دی انصاری صحابینا هو جلیش لیکن مقیس په اغه رسول الله رضی الله عزوج کرے کې چې خو مومنین منه ما لري د دیات را امیر مومنین باندې پکار دا چې هغه به دیات ورکشي دیات یې جال واخصو او دوبه لري کې منافق او اشی ځل مومن وی پدې چې خواري کوله چې عق انصاری شو حبيبال قادر شو هغه شهید کې او نو ورو تک تي دوه به یې له درونو انتقام من واخصو دیات مې مراولو او دغه څنګه زه اولنی هغه قسم چې د بوتانو عبادت را و پښې وې ما رسول الله به ذات برکته ته جری کړ کده کبي اثر دین ویلي اند دی و چې پکار دی اختل او دغه څنګه د مقصدی او دو سنانه و غیره نوروي نوبه په غسو د مل مشترقه د کی دو کارونه نور چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقته او عايشه زل نهبنه ذنات رحمت او باقي مسلمانانو باندې تکلیف راتللو ظاهری امتحان او وقاین عبدل امر کې هغه ډېر خیرونه قرار وان شي په فرض باندې ان شاء الله چرته نو دا ډېرې مزیدار او درنده واقعي او په دې کې ظاهری موږ تاسو تاوان خیار خیار دی خو وقاین عبدل امر کې دا خیر خیر دي رب العالمین دې محمد رسول الله ته دې موږ تاسو سره نصیب کی دوی مهمه اعلان دا چې نن ان شاء الله ځونی به پږي د امیرشید بري باغ کې رسول الله رسلامت او دوره شروع کړي وا دا غن اختتابی پروګرام تقریبا د ونیمه بچی چې در رسول الله د وفات واقعای وي او در رسول الله کیسه اخلاق هغه ته شي کیږي او به بدایي نورو دعا کیږي نو ټول ملګری د الله رضاو پره پا کې برخ تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دامن خرشی او الله رب العزه دې موږ تاسو ته د قران او سنت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه خیر خلقه محمد و اله و اسو بیا